І просто послідувати за ним, увірвати, нести вогонь віри разом. Треба було докорінно змінитися. Змінитися означає увірувати. Увірувати означає знати достатньо. Віра народжується у знанні, а не в невігластві. Ось що зрозумів Раскатов, вдивляючись. В Він хотів вірити так само пристрасно, як вірив Артем, а тому мусив знати. Пролунав заклик Моядзина до вечірньої молитви і Раскатові з подивом зрозумів, що на цей раз розібрав кожне слово. Бо всі вони були вже давно йому знайомі, так чи інакше. Він умів ними користуватися в побуті, точно так само, як усі поняття, що були знайомі йому раніше окремо, та були завжди під рукою, тепер зібрались воєдино в одному заклику. Аллах великий, Аллах великий, сповідую що немає Бога крім Аллаха, сповідую, що Магомед Посланець Аллаха, спіши на молитву, спіши до спасіння. Вечір, сходить Великий Місяць, мусульмани-чоловіки із сусідніх будинків зібралися біля маленької мечеті, сімейної мечеті ту Сидять на землі, порозкладавши біля себе тарілки приносять пляшки з водою, таці з рисом, таці з курятиною. Чоловіки припиняють денний піст і приступають до вечері. Розкатав, тримаючи в руках банку простого йогурту, що правив тут замість сметани, йшов через подвір'я біля мечеті до нового будинку Артема. Сабах ель вітається він. «Сабах ельфуль», відповідають йому старі бедуїни, що задовольнилися малим і тепер, прилігши на бік, курили і вели тиху розмову. Раскатув почуває себе іншим, оновленим. З дивним відчуттям полегкості він заходить на подвір'я до Артема. На подвір'я Арьома стоїть стіл, лавка і пара фотелів із лози. За столом сидить Артем і наструнчує гітару. З будинку виходить Вероніка, виносить тарілку з голубцями. О, родіон прийшов. Заходь ми якраз сідаємо. Розкату почувається щасливим. Нічого не кажучи, він ставить банку з йогуртом на стіл і сідає біля Артема. Артем зарослий бородою, пильно дивиться на нього і теж нічого не каже. Далі наструнчує гітару. Останні барви дня розчиняються і пальми, будинки, мечеті, скелі все заливає сліпучим світлом місяця. «Я полюбляю малювати», – зізнається Вероніка, коли з вечерею було закінчено. «Я хотіла би навчитися малювати ікони. Я хотіла би намалювати тут якусь ікону. Мені не дуже подобаються ці малюнки», – каже вона. «У будинку, що його винаняв Артем для своєї сім'ї, яка отот -от мала... Поповнитися одразу чотирма новими членами раніше жили серфери. Вони теж полюбляли досліджувати надробуття, як Артем і розкатив, одначе методологічно були друзями радше колі Велікана. Так у Чорному на тюрморті балоном Раскатов визнав амфетамінові пошуки а в засмоктувальних візерунках на стінах подвір'я вгадувалися кислотні мотиви. А загалом же дім нагадував своєрідний храм змінених станів.